A mai adásban vendégünk Hizsnyai Zoltán Költő lesz, aki emeletes szírói minőségében is megszólal majd. Köszönjük szépen, hogy elfogatod a meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást. Kezdjük azzal, hogy egyik fontos eszélykötetednek az a cím, hogy műfajtalankodás. Ebből kiindulva neked mik a jellegzetes műfajjaid? Mindezt azért is kérdezem, mert korábban színész, éjjelűr és gépész is voltál, ezek valamennyire az irodalommal összefügghetnek, hisz éjjel az ember olvashat, mm. a vers egy gépszerű valami, és a színészet meg az irodalom mm -hmm. közel lehet. Na no, de mégis, hogy alakultak ezek a dolgok nálad? Hát az irodalom az, az nem volt cél nagyon sokáig. Az úgy, úgy keletkezett valahogy ebből a színészetből, hogy színész voltam, vagy verset mondtam, meg ilyesmi. Egy egész jó csapatnál az idősebbek még emlékezhetnek Magyarországról isra, Itt az egyetemi színpadon is fölléptünk néhányszor, meg Kaposvárot, meg a Balasagyarmati eh, irodalmi színpadi, kis színpadi napokon. Ez egy Kassai társulás? Egy kassai társulás volt, szép szó néven József Attila folyóiratáról volt elnevező, és hát ennek voltam egyik forontembere. Aztán meg a Kassai táljánál voltam vagy három évet mindösszesen, de közte voltam katona, úgyhogy ezt hagyjuk. Tehát elben még profi is voltam, és ö, ö, viszont nagyon sok verset mondtam ebbe az időszakban. Úgy jött ki, hogy balladákkal kezdtünk, mert akkor éppen az egy ilyen műsor alakult, Baladákból szállított műsor. Na szóval addig jutottam, hogy hogy valahogy elkezdett az érdekelni, akkor mindenféle ilyen bróki, meg ilyen olyan módszerekben gondolkodtunk, mesztelenű verset mondani, bizonyos mozgás, sorozatokat végrehajtva verset mondani, stb. stb. stb. ilyen kísérletek, és hát eszembe jutott az, hogy én akkor írtam valamilyen szövegeket, hogy mi lenne, hogyha a versmondásomra ítélt verseket megírnám a magam szavaival. Tehát ezekből talán már nincs is meg semmi, de, de olyan verseket, mint József Attilától téli éjszaká, meg szóval mit tudom, Miket hosszabb verseket főleg megírtam a magam szavaival. Tehát így aztán belünket... átfordít, Igen, vagy... lefordítottam, hát egy ilyen, ilyen műhely munka uh -huh. szerűen. tehát egy empáti gyakorlatként, vagy hogy mondjam. Úgyhogy valahogy aztán így fokozatosan belekeveredtem. És ebből alakult ki egy saját hang, gyakorlatilag ezekből az utánzásokból, Ö... vagy átírásokból? Én akkor is keverett? arra törekedtem, hogy az ez ne legyen utánzás. Mm -hmm. Én, én a, a lényegét akartam megfogni, nem is, a, a, nem is a, az atmoszféráját tulajdonképpen, hanem a, a gondolati magját, vagy azt, ami ebből engem megfog. Hát hiszen az én olvasatom is csak egy bizonyos olvasat. Úgyhogy nincs olyan, hogy a verset leutánzom mert Én nem is tudnám úgy leutánozni, hogy, mert hogy kell érteni eleve. Ugye? Hát ez nagyon sokféleképpen érthető. Nekem magamnak is van néhány variánsom, hogy, hogy hogy olvasható ha ez Majd fel. kíváncsi leszek, amikor nekünk most felolvasod az újabb verseidet, akkor a másik oldalán lesz ennek a történésnek, hisz most gyakorlatilag már a saját szövegedet interpretálod majd. Az első versben, amit majd fel fogok olvasni, abban van is egy ilyen rész éppen a, a, a, az értelmezésről, és hogy az értelmező maga is alkotó tulajdonképpen. Ez úgy benne van egy prózavesbe. Az éjjeliőr, meg a gépészet pedig gondolom a 80-as évek cseszlovákiai jellegzetes ellenkultúrájának volt a része, hogy valaki beljen kívül ez hogyan tudott. De voltam én sok minden, tehát a gépészen kívül a fényképész is voltam, meg a, a éjjeliőr többször ez is. Ez meg tetszett nekem, ez az éjjeliőr, főleg egy esti adásban vagyunk, de az éjjeliőr, mint munka, az olyan. Hát ez, ez nagyon nagyszerű volt. A gombaszögön, a, a, ahol a szabatéri színpad is van, ott van néhány faház, meg volt egy étterem, egy, egy cseppkőbarlangnak a bejárata, na és akkor ott, ott kellett éjjeli őrködni. Írógép, telefonolva, hív, honnan hívhatta mindenesen a világ, bármelyik táj. Ez Sát egy jó regény téma lehetne, vagy egy novell. Megvetett ágy, úgyhogy szó szóval szuper volt. A megvetett ágyakat nem vetjük meg, a beszélgetés pedig hamarosan innen folytatjuk. de előtte hallgassuk meg az első zeneszámot, melyet vendégünk Hizsnyai Zoltán hozott magával a stúdióba, ez pedig a Fókusztól a Hókusz című dal. Kiznyai Zoltán költővel, eszé folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Ö, az eszéket azért is említem, mert tényleg nagyon fontos eszéket írtál a művészet és az irodalom különböző kérdéseiről. Ezeket a felvidék irodalmi kontextusban sokszor tabu döngető eszéknek is tartják. És itt akadtam rá némi írásodra, ahol a kollektív és individuális művészet és irodalom vonásairól, karakteres különbségeiről értekezel. Innen nézve is kérdezem, hogy a tradíció a számodra mit jelentett, most mit jelent, és hogy kik azok a fontos szerzők és szövegek, akik akkor voltak fontosak, és most is fontosak. Lényegében az előbb érintettük ezt az első körbe, de mégis érdekelne egy kicsit konkrétabban, hogy a te számodra mik mondjuk a legfontosabb ösvények. Ö, ez a könyvcím, amit mondtál műfajtalankodás, ez tulajdonképpen egy, hát nem is igen eszély, hát az is műfajtalankodás, mert nincs pontos műfaja. Ez egy kísérleti valami volt, részben pamflet, tehát mind, minden egyes darabnak szinte van egy olyan része, ami pamflet, sok mindenről szó. Egy rádióbeszélgetéssel indult, különben egy hmm. riporternő megkérdezte azt, hogy hogy vagy. Tehát egy ilyen, Néha tartalma, tud lenni egyen egyszerű kérdés. egy ilyen tartalmas kérdést jutott eszébe, és, és akkor én valahogy ebbe aztán úgy belementem, és egy kicsit kifejtettem. Moltánunk egy nem tévesztendő össze a magyarországi filmrendezővel, a Fábri Zoltánnal, mm. de volt ott egy ilyen erősen baloldali eh, író, aki... Vox Humana. Így Humana, stb. tehát Fábri Zoltánnal, mindegy. Szóval egy eh, nagyon túlértékelt valaki volt ez a maga idejében is. Ráadásul rásütötték, hogy meg ő is elvállalta ezt az kritikusi szerepet, tehát abban az időben, amikor a kitelepítések után állunk az értelmiségből, alig maradt valaki, hát ő ott maradt magnak, ilyen, ilyen mondjuk egy ilyen óex, óexpresszínos, tám, publicista nyelven írt, volt a rapista korszaka, meg mit tudom, hát akkor már egy kicsit megszerédült. de hát szóval ő vezette be a, a, a fiatal kezdeményeket a szlovákiai magyar irodalomba, és hát bizony sokszor erősen, sematikus és lényegtelen dolgokat is. Na most senki nem merte kikezdeni, és én azt hittem, hogy a rendszerváltáskor illik feszegetni ilyen dolgokat, és mindenki hallgatott. Hát én meg akkori fiatal, ugye nem voltam annyira fiatal, vagy 30 körül voltam, és hát belefogtam. Neki mentem a fábrinak, ak akkor nekem jöttek, és akkor egy ilyen jó kis csihipói alakult ki, sokak között, olyanok között is, akiket nem magasra értékelek, de hát nekem volt igaz, mit, mit csináljunk. Szóval ez volt az egyik lényege, de mind, minden egyes eszébe, vagy pamfletbe más témákat is behoztam, tehát ezek között csapongtam, Víziló volt ugye ennek, egy ilyen nagy metaforája ennek. A... Igen, igen, a víziló volt, most ezt hosszadalmas lenne elmesélni, hogy hogy alakult ki, de, de vízilóvak és más állatok. ez volt az elsőnek a címe. állat. helyett állat. Mm. Úgyhogy... Vízió helyet meg víziló. Vízió. No, de térjünk vissza akkor talán az eredeti kérdésre, ami az A volt, tradíció és hogy akik azok a... Hogy melyek azok a szövegek, vagy szerzők, és itt az és vagy az mondjuk eleve érdekes lehet, hogy melyik a fontosabb egy, egy mű, vagy adott esetben egy alkotónak a művészete a ö, Hát ö, nekem fontosabb, hogy Fontosabb egybe látni egy egyéniséget. Persze, mindenkinek vannak fontosabb szövegei, vagy hozzám közel álló szövegei, de, de mégis egy életművet egyben látni, az, az az egy valami. Én ezt a mostani mondatodat egy sajátos felkonfnak tulajdonítanám, ugyanis most a te egyik gondolati verset fog elhangzani, megkérnélek, hogy az Alapvetés című verset, amit magad hoztál a stúdióba, olvast fel nekünk. Alapvetés. A firmamentum egy papíra roskad. Meg se gyűri, be se lepi egészen, csak a jobb felső sarka tájékán egy kijelentő mondat végén maszatolja el a pontot. Kínos, de ez, ez talán még belefér. Gondolja az ember végül is, a kozmikus beágyazottság kidomborítása kedvéért ennyicske bőven feladható az alkotói szuverenitásból. Az alkotó bele kell nyugodni legfőjebb társszerzője művének. A föntiek mellett már csak a lehetséges olvasatvariánsok képzeletén messze túláradó tarka kavalkádja miatt is. Egyébként a teremtő nem csak a szuverenitását, még az identitását is számolatlanul osztogatja. Így terjeszkedik. Különben is mit számít? Mi másra számíthatna? És ugye mi végre lenne számító pont egy Pont. Hiszen a pontnak nincs kiterjedése, csak helye. Oda rakja az alkotó, ahová csak akarja. Hiába hiszi a pont, hogy pont ott van, ahol lenni akar. Mert az ő akarása is alkotójáé és értelmezőjé, aki bizonyos értelemben szintén alkotója. Utóbbi viszont akár figyelmen kívül is hagyhatja, előbbi pedig ráadásul bármikor törölheti a féltett szuverenitásával meg a teremtői elhivatottságával együtt. És az alkotó bizony a pontot előbb-utóbb mindig ki is iktatja, mert bármeddig is spekulál, világok kezdetei óta végül mindig arra jut, hogy az értelmezői horizont sokkal tágasabb lesz központozás nélkül. Vers nélkül mondjuk még tágasabb lenne. De olyan már volt. Még az osztogatás kezdete előtt. Most verset ír a teremtő. Teremti a verset a teremtő teremtetje. És mindig van valaki, akiben a teremtő teremtetjének teremtménye, a vers is tovább önmagát, minden olvasatával újra és újra, újabbnál újabb világokat kreál és iktat ki. És a legavatottabb olvasó a teremtő teremtmények egymásból bomló, egymást fölülíró, egymásra sokasodásának elindítója. Csak ő tudja, hogy hiába ügyel a replikátor működő képességére és tökéletlenségére, a rendszer automatikus frissítésére is, az értelmezésekkel a semmiből kihasadó újabbnál újabb világok egyre bonyolódó szövedéke végül a végtelenben a végletekig leszűkíti az értelmezői horizontot, és a struktúra egyre kevésbé képes már megújulni. Sosem volt világokat kihasítani a nemlétből. És bizony, annak is csak ő a tudója, hogy a világ nagy piramis játék mikor omlik össze, vissza önmagába. De ott még nem tartunk, a nem lét nem hasítatott ki a létbe maradéktalanul. Kihúlik a záró záróköve, rogyásig húnak reánk az új világok, írjuk a verset, kirakjuk a pontot, kirakjuk a pontot. Hizsnyai Zoltán költöve folytatjuk a beszélgetést a belső közdés mai adásában, a mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Az előbb vendégünk választásában hallottuk Anuska Sánkár indiai és Patricia Kopaczynskája moldovai művésznek előadásában a Raga Piru című dal részletét. Az előtte felolvasott alapvetés című versetben pedig a pontról teszel pontos megfigyeléseket, úgyhogy most ezt tenném át ide a mi beszélgetésünk következő kérdésével hogy a pályád során mik voltak a legfontosabb pontok, melyek voltak ezek? Itt gondolok a határpontokra, a lezárásokra, az újabb pontokra, egyáltalán a saját eddigi költészetednek a különböző Korszakaira és átpontozódásaira? Hát maga neimébe minden egyes kötet e, e, valahogy újat jelentett számomra. Hát az első kötet, az kötött formát alig for, tartalmazott még. Elég viszonylag a maihoz képest rövid versekkel indítottam, próza dolgokkal, gondolatiakkal többnyire. Aztán a másodikban. Az egy fontos pont volt, például, hogy, hogy megpróbáltam nyitni a, a hosszabb elégikus, vagy szóval egy ilyen, akár egy ilyen barokkosan ömlő nyelvezet felé, az akkor nagyon nem volt divádba de én ilyen pamfletos vagyok, hogy ugye költészetben is, hogy hergelhető, uh -huh. tehát hogyha ha kiérzem azt, hogy mi az elvárás, akkor tuti, hogy szembe, hogy a, vele. szembe megyek, és akkor ez, ez olyan nagyon avítnak számított, és én magára gondoltam, hogy a dolog nem a forma miatt avít, az, azok jönnek, mindig a, mennek a formák, és a, a, az életképes formák azok hosszú ideg, úgy is fölmaradnak. Hanem, hanem a a, hogy mondjam, az egész hozzáállástól lesz valami ilyen vagy olyan, úgyhogy ezt én nagyon tudatosan megpróbáltam használni olyan dolgokat, sőt olyan szavakat is belekeverni, ami Isten káromlásnak számított a 80-as éveknek abban a, a, a költészetében. Aztán később is, később is így alakult. Na ez a második ketet, ez, ez, ez a tartalmaz a legkevésbé ismert verseimet, vannak benne elég gyenge dolgok is, de fontos volt ahhoz, hogy, hogy tovább tudjak lépni valami felé. Aztán a harmadik, az megint érdekes, hogy ez a tovább lépős kötetemnek a címe tolatás, a címe. Vasút mellett nőttem föl, és ugye, na mit tudom, az is egy metafora ott. Na és akkor a harmadikban pedig megjelenik tulajdonképpen az, amit mindig is csinálni akartam, hogy, hogy hogy a formát, sőt, egy versen belül is a formákat egy bizonyos dolog, egy, egy egész gondolati, érzelmi egységnek a kifejezésére próbálom felhasználni szabadon. Lengyel Balanzs írja azt hiszem, igen, igen, a Füstmillán költészette kapcsán, hogy alaksejtelmek derengenek föl a uh -huh. szövegeibe. Itt-ott úgy belefog, mint hogyha hexameter lenne, mint hogyha ilyen lejtése, meg olyan lejtése. de nem úgy fejezi be, mindig elkanyarodik vala, valamerre, és, és én arra gondoltam, hogy azt a szöveg univerzumot, amit magamba hordok, a legkülönbözőbb korszakokból, meg stílus korszakokból, azt én egymásra vetítem, mert bennem az egységben van, az más kérdés, hogy egy arányhoz természetesen ma mert majd egy szűrőt kell föltennem, de azonnal lecsúszik, amikor, amikor például egy arányt, vagy akár már Adit is, uh -huh. vagy akár József Attilát is, vagy e, ilyeneket. Szóval... E, Ezek ugye, a rétegek, tehát ez, a tudás archeológia. Igen, igen, igen, ezeket akartam én tulajdonképpen egymásra vetíteni úgy, hogy ez nem a dolgok másolása, mert már olyan töménységgel vannak jelen ezek az áthallások, ezek részben alúziók, részben parafrázisok, részben csak egészen más jellegű sorok, csak valahogy mégis hangulatában megidézik, megidéznek egy-egy ilyen költői életművet. Ez azért jó, de ez poszmodern gesztus különben, mert hát a citátumosság, hogy, hogy, hogy valamit elég csak így fölvetnem, és akkor megidéződik egy olyan egész, amit nekem már nem kell elmesélnem, de, de abban az adott szövegemben ezt már úgy használhatom, már úgy támaszkodhatok rá, mint hogyha hosszan magam szenvedtem volna ki. Érted? Igen, beszél? igen, igen. Tehát, hogy ö, ö, na most ezt én, én nagy bőséggel árasztottam ezeket a dolgokat, aztán magamból is, hát, ez ilyen csili lettek a versek. Ugye, hogy, hogy archaizmusok ugyanabban a versbe költött szavak mellett, olyan szótalalmányok mellett, vagy, vagy, vagy, vagy sleng mellett, ilyen-olyan-olyan olyan szleng, vagy rétegnyelv jelemek mellett. Öh, és... Öh, és akkor néha még egy, -egy ilyen félemeddig való idézet is belecsúszik, és ezzel nem igen tudtak mit kezni. De hát ezt úgy kell olvasni, mint egy ilyen, ilyen, egy ilyen nagy szövegmágiát, úgy égetni magadba, és akkor az egésznek a hatásampú valamit leszű. Ezt a jellegzetes Hizsnyai ízt még most a klubrádió hallgató is megismerhetik majd, ugyanis a következő zene után lesz majd felolvasás, meg beszélgetés, de most jöjjön még egy zene vendégünk hiznyai Zoltán költő választásában. Kizsnyai Zoltán költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majadásában. Az előbb az ő választásában hallottuk mulatú Asztatke etióp jazz-zenész a csifarát, nem sokára pedig elhangzik a Téridő Mixer című versed, ennek apró pedig most a saját tereidről kérdeznélek téged. Úgy tudom, az íróasztalottól képletesen és konkrétan is messzire ellátsz a Dunakanyarban, nem tudom, ez az állítás még igaz-e. Milyen táblat és tájlátható be ebből a bizonyos ablakból? Hát az azért elég szépen bejártam így a Kárpat medencének ezt az északi részét. Hát mondjuk úgy nagyjából középe északi részének a közepén van a szülőfalum, szülővárosom, Rimaszombat, ugye tehát járási kórházba születtem, mert ott illik, de ezt a kassa... Eléggé keletre maradt, ott eltöltöttem tíz évet körülbelül, és aztán pedig hosszan voltam Pozsonyba. És ez, ami, amit most említettél, ez pedig a Dunakanyárnak a, a szlovákiai szakaszán van, a Börzsönynek egy nyúlványa ez a, ez a hegy, csak az Ipoly választjel tőle, tektonikailag oda tartozik. Megint a rétegeknél vagyunk, most nem a, rétege... a szövegrétegek, hanem. A... No, és hát tulajdonképpen egy kívülről onnan látom körbe-körbe Magyarországot, éppen magát a telembe a faluta, ahova tartozik ez a nyaraló telep, ahol a házunk van. Azt látom csak. Itteni településként szembe szob, zebegény, és, és a, a, a benyúló, a bőrzsönynek a benyúló vonulata, annak egy nyergény túl távcsővel, persze, de szabad szélben is a jó, lehet néha látni, hogyha megsüti a nap a, a visegrádi fellegvárat. Na meg a vódarulva, búbánat, völgyügyet, a helembasziget, sziget, stb. Tehát ezek a dolgok mind ott vannak. Egy mágikus vidék, Budapest fényeit látom, ahol most ülünk itt, ó Budán, hát ez körülbelül 30 kilométer lehet oda légvonalba, úgyhogy látom, ez a fényeket. És hogyha most ezt a kérdést egy kicsit metaforikusabban tenném fel neked, akkor pont ezen a határponton miképpen látod az itt és most helyzetet, akár a szlovákiait, akár a magyart, akár a felvidékit, hogy érzed most jelenleg magadat ebben a, ebben a furcsa Visegrád világban mondjuk fogalmazunk így, vagy ebbe a fura határvilágba? Amikor a zenéket választottam, ezért, azért választottam a, egy Viszockit is, hogy, hogy ezzel válaszoljak arra, erre az egészre, ennek a kérdésnek a politikai rétegére. Ez legyen homály, legyen csak annyi, hogy Viszocki. Nem véletlen az, hogy, hogy egy orosz ellenzéki beszél azokról a dolgokról, meg bizony égetőek égetőek nálunk is, meg itt Magyarországon is, meg sok más helyen, és még nem tudjuk, hogy hol mindenhol ütközik ki, ugye? E, és hogy miért ütközik ez ki? Hát nyilván a hagyományok miatt, meg hát itt is van egy olyan fokkapható réteg erre, de a mozgató rúgója valahol ott van szerintem, és most igyekszem még homályosabb lenni, e, e, valahol a azokba a szférákba, amik ellen olyan erősen és szugesszívan állgal maga Viszocki is. Élesen voltál, azt hiszem, homályos, most pedig hangozzék el egy következő hizsnyai verse, a téridőmixer, utána pedig jön maga az orosz bárd. de most előtte hizsnyai Zoltán. Téridőmixer. Itt kéne folytatódni, átömleni a mába, de dög legyek mögötte, csak ömlenyek utána. Az inger sekei öblein ácsussan kónya ródlián, Elharapódzik legbelül, s teremni se tudja, mi fán. Irdatlan, kellemetlen ül, garatján barna aligátorok, Bár lazán szteppellek felül, belül már alig tántorok. A lápos felül villantja még vérmeskelyhét egy gladióla, Ám lehangolt bősz lantja rég, Aztán levedlik lassan róla a rétek, tarka kardigánya, Here, kikerícs, fű, imóla. Teste marék életét rángja, De már csak alig-alig bánya. Belecsapsz húrjaimba, Felhördül bóbiskoló brácsám, Átnézlek völgyek és hegyek Tarkómat keresztező rácsán. Sehol se vagy, És mindenütt követésedre kényszerítsz. Sejtelmeidnek nincs helyük, Hiányot táplál minden ízt. Akárki az, mindig te jársz ott, Ahol valaki jön, kimegy. Képzeletem is meghunyászott. Csak az lehet így sok, ki egy. Egy orgonás, bódult tavasz, Hangyása hátunk, szájunk tócsa, Verejtékes tarkónk alatt sisteregve sárjad a sóska. Hasztalan prédikál a papsajt, A töltés oldal vakontúrásos, és a bodzabokor mogyorót hajt. Széljegyzetet az elmúláshoz. Egy széles vásznú nyári éj, Még analóg, feliratos trikódban Hömpölyög a kéj, A tejút vele ringadoz. Egy kora ősz a kert fölött, Kásás, bőséges, illatos, Kalimpáló lábunk között eltüskülnek a csillagok. Egy téliest, a nyári lakban, éret körtét zamatos, nedvdús, Megízlelem minden alakban, Beléd növök, akár a vathús. Akáczvirág havában gázolok, Vagy jégvirágos üveghegyen át, Sehol se lelem párás jászolod, egekbe rúgó tüzes epedád. Előttem jász mindig, mint a jövő, De búcsútint minden szembe jövő, Hát nem lesznek már többé repeták. Visszahúzódom, hogy ne látszanék. Csigaházába a remeterák. Alkony permetszitája szét, Tekintetet fenséges ékszerét. Búval beöntve jön az alkonyat, Kínlódva cipeli a klistét. A lebukó nap fél üvegkonyag derűjében találja a friss ét. Kigőzölt hörkurut az este, Kotyog benne a lélek tőke Mindki az elmúlását leste, Mindig most múltja, jelenét lenyúlja. Mint aranypitykés csiga vérszín mente, Szétfoszlik rajta ez a nap lemente. Lázad emléke szít, borít Holdezüst főmre bíbor írt, belesápad az egész dudamente. Várlak tavasszal, ősszel és telente, és kóricálok utána nyaranta, a láthatárom, mintha még derengne, én fent kereslek, de vajon te lente, vagy csak képzelem, és csupán csak sandan napszentületem tunkol hígaranyba. Szétszuszszan, Túl ér, elszúnyad a táj, külső és belső, és a Dunán dagattan hempergőzik el egyik hullám a másik után. Zebegény felé bukdácsors után valahány rég volt s jövő életen. И всех сухожилий, но сегодня опять как вчера Обложили меня, обложили, Конят весело на номера И за хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых хищников Кричат загонщики и лают псы и Кровь на снегу и пятна красные флажков на равных играют с волками егеря, но не трогнет рука, оградив нам свободу флажками бьют уверенно наверняка волк не может нарушить традиции видно в детстве слепые щенки, мы волчата сосали волчицу и в всосали нельзя за флажки и вот охота на волков Идет охота на серых хищников матерых хищников кричат загонщики и лают псы торботы кровь на снегу и пятна красные флажков наши ноги и челюсти быстрые. почему же шаг дай ответ Мы затравлено Мчимся на выстрел И не пробуем Через запрет Волк не может, не должен Иначе Вот кончается время мое Тот, которому я Предназначен Улыбнулся И поднял ружье Идет охота на волков Идет охота На серых хищников Матерых хищников Кричат загонщики И лают псы до Кровь на снегу и пятна красные флажков Я из повиновения вышел За флажки Жажда жизни сильней Только сзади Я радостно слышал Удивленные крики людей Рвусь из сил Из всех сухожилий Но сегодня Не так, как вчера Обложили меня Обложили, но остались ни с чем егеря Идет охота на волков, идет охота На серых хищников, матерых ищерков. Кричат загонщики и лают псы-торвоты Кровь на снегу и пятна красные флажков Hisznyai Zoltán költővel és Eszi Istával a belső közlés majadásának utolsó beszélgető egységéhez érkeztünk. Az előbb az ő választásában hallottuk Vladimir Visszocki Dalát a Farkas vádászatot, előtte pedig egy igazi nagy esti verset, a téridőmixert. Két zenemű pedig még hátra van, amelyeket hallani fogunk, a két komoly zenei választás, Chopin egyik zongorajetődje Vladimir Horovic előadásában, valamint ugyancsak egy zongorajetőd Ligeti Györgytől, a török zongoristanő Idil Biret játsza majd. Ez a mai műsorunkba hozott zenei válogatásod igazán eklektikusnak mondható. A válogatás szem, illetve hangpontjairól mesélj, kérlek, már narráltad, A többi mi alapján keveredett ide a virtuális tartsajotba? Hát, sokfélét akartam. Tehát én körülbelül zenét is úgy hallgatok, ahogy verset írok, csak hát nem lehet azért mégsem egyszerre. Tehát egy egyszerre kettőt pedig, ha lehetne, akkor egymásra vetíteném <hállt> azt is. Ami kimaradt... Nem tudom, nem találtam olyan megfelelőt. A népzen az számomra nagyon fontos. Ennek különböző rétegei, műfajai, az nincs benne. Hát van benne klasszikus jazz, hát úgy klasszikus, amennyire klasszikus, akkor van benne ilyen, ilyen világzenének mondható valahol, valami, ahol ami az indiai egy citár játékost hallunk, egy, egy kitűnő európai hegedűművészsel szel akkor van ott egy klasszikus rock, az is fontos számomra, nagy dorsos vagyok különben, hanno deep purple, meg ilyenek, de de hát most nem ilyet választottam, mert ezeket mindenki ismeri és unalom meg is, én is magam nemrég, valamikor pár évvel ezt úgy kell érteni ebbe a korba, nemréget, hogy egy évtized is nyugodtan lehet. Találtam ezt a fókuszdát, ami. Egy egészen elképesztő zsúcsé. Az énekes nagyon szugeszív bennem, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel megismertetném a hallgatóságot. Mi is van még ott, ami... És, és végig zongoráztad az összeset metaforikusan. Az etiób Jazz zenét is -hmm. mondtad, és a zongorával is... A Horovic volt... nagy kedvencem. úgyis a rétegek és a meghatározók úgy veszem észre. És, és akartam valami kortás komoly zenét is, mert kevesen ismerik, és én ligetit nagyon szeretem, de nem csak őt persze. Akkor miért elbúcsúzunk Hallgassuk meg, tehát Frederik Chopin tizedik zongor gyenek negyedik tételét Vladimir Horovic előadásában, mai vendégünk Hisznyai Zoltán költő választásában. Redég Soppanetjével, Vladimir Horovic előadásában elérkeztünk a belső közlés mai adásának végéhez, vendégünknek Hizny Zoltán költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt, elhozta ezeket a zenéket, elhozta a friss verseit, és beavatott minket élete különböző titkaiba. Ne felejtsék el azt kérem, hogy ezen a héten még folytatódik a Klubrádió adománygyűjtése, amelynek keretében felajánlásaikkal a rádió maradásához járulhatnak hozzá, holnap reggel újra várjuk a hívásaikat. A jövő heti adásunkban marton Éva várja majd önöket, Bázoltán András íróval, irodalom és zenekritikussal, műfordítóval beszélget. Most pedig még egy zenét hallani fogunk mai vendégünk választásában. Ligeti György Zongora Ettügyét a török zongora művésznő Idil Biret játsza. Ezzel búcsúzom, a szerkesztő Pálymárk nevében is megköszönöm figyelmüket, a további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.